...convențele care stau în afla la măsului. Tradicțional, la cu ce se ocupa? Asta trebuie să știi, da? Deci, prin dramatica tradițională, așa pe care se studia pe Da, tradițional, monoclogie, se ocupa cu studiul de pornite. Și ce studia la studiul corților de forme delle donne. Ora vi presentiamo forme. Da. era interessato mai delle varietà delle forme selezionate? No. Vediamo una. No. Vediamo forme selezionate. Vi era interessato di tanti motivi? Genere, casa, numero, età, età, età, età, età, età, età, età, età, età, età, età, Să vedem un pic ce caterine, ce criterii de clasificare avem în, în, în morfologie. Ce criterii erau folosite în aceste definiții școlare, în, în gramea tradițională. Pentru că, în momentul în care defineam aceste categorii, substanții, imagetriile, foloseam o combinație de criterii. Da? Foloseam uh, criterii uh, distribuționale, da? de pildă. când primeam că numele este un substitut, adică el înlocuiește o altă parte din vorbire. Este un putere de distribuție, o altă formă de distribuție a informației. Foloseam definiții evidente formale, legate de formă. Nu distingeam între părți de vorbire flexibile și neflexibile. acestea sunt criteri legate de formă, formale, și din celeeles foloseam puteri semantice. Substantivul este partea de la flexibilă, de format, care exprime ce și la Ființe, lucruri și mai ai de fapt. Acesta este definiție Da? Este o de sens între lucruri. Deci, dramatica tradițională o combinația a acestor priveri. Să-l examinăm de și să vedem în ce măsură ele sunt potrivite sau nu. Da? Să redăm de criteriul semantic. Da? Criteriul semantic, ceea ce referă la ce se referă, de, de, se referă la Sfânsul Cupințelor, a fost cel mai des în trebunița de-a lungul timpului, Da? Pentru că primele clasificări, bazate pe acest criteriu semantic, provin din antichitatea Grecolativă. Da? Care da? a reprezentat mult timpul model de referire. gramatica a Modelul de gramatică în timp de greși, sau mai ales, mai într-un modelul la latină, a reprezentat un model pentru descrierea celor latinicuri, și la primilor care nu proveneau din latină, da? Adică, putem să zicem, că o problemă, și ar fi normal ca gramatica latină să fost un model de primile romanice, cu un dar chiar modelul de gramatică a fost, a reprezentat un model pentru primile românești, în timpul special a trebuit în da? nu la și Greaca, în lingurile de cultură pe au cea mai mare influență. Uh, de ce a fost folosit? Și uh, datorită comodității, da? Pentru această clasificare semantică folosește concepte de uscurent, nu puteau fi înțelese de oricine, nu? sunt să-l practic vă exprimă, nu? Desecnează, nu? Ficțe, vercul arată acțiune. Sunt concepte foarte de uscurent, Pe de altă parte, da, tocmai acest caracter nespecializat al conceptelor, nu le recomandă să fie instrumente potrivite pentru analiză analiza și clasifica. Adică morfologia, dar, apelând acest de sematic, nu avea instrumente proprii, ci folosea elemente din invajul curent. Nu, nu avea un meta-limbat de specialitate. Când, Un alt, o altă declasificare bazată nu să tot pe ideile cu semantică, fără bazată pe teoria sensului, a fost propusă mai recent de peste Eugenio Osche. Am mai povestit uh, de peste ieri și am apărut într-o Și Osche, da? mai mult de peste apărut de Eugenio Osche în forma Spană organizată, dacă e un heini om, da? În numele lui românesc este evident de un geniu, de un neugent, atenție! Apare pe alte <wary> traducere românești cu o numele de e gen, dar astea se spus pe o greșeală, da? numele de un geniu, dar el este cunoscut internațional cu numele de un heini om, deci de o și de obicei e fără șul, alică e o segă. Adică așa apare majoritatea că. a să determin această altfel de clasificare potrivit de-e. Deci el în parte uh, cuvintele în uh, uh, categoriale. Da? Aș fi o primă clasificare. Și uh, ce sens a categorial? Se referă la sensul unei unități indivizibile. Alt de sens este de sensul sintactic, mai specific și structural. Acesta este sensul construcțiilor gramaticale, adică al uh, combinațiilor între lexeme și morfeme. Adică atunci când se combină cu un cuvânt, cu unul, un, un radical, care are sens lexical. un morfem dramatical, care are Da sens experimental, împreunător avea un sens simtatic. Da? Din sensul simtatic, înțelegem practic acele categorii pe care le avem în momentul de analizat, ontologii culturale. Singular, dar un simtatic care se va seama la plural, prezent, pasiv, da? Și asta este un sensul simtatic. Sensul pe care îl o unitate, da? O unitate logistică în fadul un text, da, sau o propoziție sau o frază. Bun, și în sfârșit distinge sensul semantic sensul ontic. Sensul ontic. Un sensul ontic este sensul propozițional, da? Deci este valoarea de valoarea existențială atribuită o tendenție semnificativă. Într-o propoziție. Deci aceste exemple care relate are loc nu mai la nivelul propoziției, da, și la nivelul Ce dinpute aici? Euh, ca sens tonic. Gen, avere propoziție, afirmativ, propoziție, negativ, propoziție este diferit care se, se dă la nivelul uh, propoziției. Adică mergem spre un nivel mare, în alt. Și în virtutea acestor tipuri diferite de sens, el propune o nouă clasificare a, a cuvintei. Și se distinge, Între cuvinte lexematice. Ce înseamnă cuvinte lexematice? Au sens lexical și categorial. Adică-ți primă un concept și <trui> să facem și unei categorie. În fapt, ale nu se poate. Dacă nu avem sens lexical și să nu aparțim unei categorie. Ce include? Ce? S-a înținut? Da? Sunt mereu vitele lexematice, adjectivele, verbele, practic toate, nu? Sunt și o parte de lucrurile arterale. Avem apoi cuvinte categolematice de la categoria, da? Deci lexematice și categolematice. Ele nu au sens lexical si numai categoritate. Aici, adică, nu le pronumere. Da? După nu le spun o categorie, dar ei nu au sens lexical. Și atunci, vă spun ce înseamnă el, ce înseamnă tu. Ele... Și, dar, numai în context. Da? Și, și de dată, se schimbă în folă, în funcție. de situația dacă mă Ce înseamnă acesta Ce înseamnă acel? A el nu au un sens, nu vă zis. Nu înseamnă? Ideea ceva, el se și define mai în context. Bun. Și aici și o facă general, generală de. de Așa, da? Așa, bun, astfel. Și în sfârșit, o a treia categorie de cuvintele a cuvintele instrumentale. Sunt cuvintele care o să înseamnă sau structural, să vă văd puțin taptic. Aici include morfemele în care nu sunt închize pe dengue, morfemele grammaticale. O femeie cu care se formă numărul, da? Indică dincumorul, numărul, dacord? De asemenea, are așa numite ajutătoare, care reage. 1. Nu au sens lexical, ele sunt instrumente grammaticale. très positif, nu să fie... un singur folosit. Pentru că verbul ok, e să o opțiune, dar nu neapărat o știm poate Pe rând asta, și substantivul poate să exprim o opțiune. Nu? Și atunci am îndetră acea linie de limba franție. De, linia de, o de aici, părinte informația ajuta foarte clar, Verul, verbul se caracterizează prin faptul că are și mod, da? Un substantiv. Formalele putem însfinge de toate celelalte tipuri de vorbire prin totul care are gen propriu. Este de singura pată de vorbire care are gen propriu. Nezicura care are gen, da? Ajectiv cu articulele de terminație au gen. Dacă ele au gen impus prin acord decât de substantiv, nu? Substanitoare pune singur gen. Nu? nu poate să ai rășit -și. și... atunci a, a, când vorbim de forma de termina substantivă, tot e al substantiv. Nu se întâmplă aici când vorbim de tot. De există, de animale. cu frâneleul de bai, pe pare un substantiv. Nu de la ea. Prin urmare, un substantiv are un simplu gen, nu? Și atunci are gen pro. Ar putea fără o definiție suficientă pentru a distinge substantivul de alte categorii. Care este problema pe lor cu acest criteriu format? Poate fi folosit universal? Adică pentru orice lingă? Dar, nu văzut unul, că sunt un flexiune. Și a... <gântu -i> ce face? <gântu -i> de exemplu. Nu este operațional, da? Desigur, criterii formale poate să funcționeze foarte bine, dar este valabil, se poate aplica unui linguri care au flexiune, da? Și iarăși, până la unul este relativ. Așa, cu, din punct de vedere formală, putem îndeșni, prin faptul că se acordă numărul G și număr, mai fost acordul substantiv. Dar, deci, ce face în ingles? este că criteriul nu poți să ai o nouă aplicare divinitate universală. Ele pot fi inferi de friții de prima respectivă. Acest criteriu formal merge foarte bine pentru o lucru flexională. Dar mai ales pentru când flexiunea este mai locată, cu atât el este mai potrivit. Da? Dar exact. Substantivul, faptul care are merge pentru român, dar din Dacă ne gândim mai Igleză, nu mai merge. La Igleză sunt antiformale în centru. Și atunci nu îl putem defini prin faptul că formal e la centru. Da? Să vedem și un alt timp de criterii folosit, este criteriul relaționat, așa nu Practic ce presupune acest criteriu? Definim cuvinte pe baza relațiilor pe care le pot avea cu alte cuvinte. Da? Deci le definim practic în relațiile pe care ele le desfășoară în sintagma, în propoziție. După ce folosim, ne folosim de proprietăți relaționale, atunci când rețetim prepoziția, conjuncția articolului? De ce? Să devenim puțin, bine fiindând nu am un sens lexical. Așa cum trebuie să definim de proprietății pentru că nu avem ce să spunem. și că, în doi, ele sunt cuvinte, mă rog, articuloarele profecțiune, dar să zicem, că și conjuncția sunt și neflexibile, adică, din punct de vedere formal, iarăși, unde le întâmplă, doar că sunt neflexibile, nu este suficient. Și atunci, am vedeut cu unul pe baza funcției pe care au în propoziție. Dacă ce relații întrebinesc, pre în conjuncția, punește două propoziții. iar e relație. Fraunește două uh, cuvinte care au aceeași funcție gramaticală. Prepoziția iarăși, da? Funcțele o defini o funcție de relație pe care o determină. Articolul, care este funcția lui? Când determină substantiv. da? Este, o deprimi prin relația pe care o, o, o are cu substantiv. Nu? El, în titlu, trebuie să fie legat, da? articolul de substantiv. În fine, pot există teorii, conform cărora articolului, este considerat, uh, pur și simplu, un, un o parte de vorbire independentă, deci un morfem al substantivului, dacă este gen și număr. Adică spunem că uh, substantivul e caracterizat prin morfem de gen, de număr, de caz. Să spun așa, dacă este cazul, da? Cazul trebuie să fie marcat. De exemplu, în român n-avem avem italiană, sanioră, franceze, n care nu apare la cartii declinate, si articolul, da? care este un actualizator, da? ca un actualizator. Da? Există teorii mai moderne, în care, conform pe ora, dispare categoria articolului și atunci articolul potenție. Deci, articolul potenție, articolul potenție este considerat un mod ferm, la tot acest lucru și un iar articolul este inclus în, în, în clasa indefinită, da? Precum unul, unii, un, niciunii, altul, da? Problemelor nevătălăte. Este pot adusit un problemel nevătălăt, atât ca celelalte. στον ουρανό, στον ουρανό, στον ουρανό, στον ουρανό, στον ουρανό, στον ουρανό, στον ουρανό, στον ουρανό, στον ουρανό, de proprietățile categoriilor matricate. Și din nou, până la urmă, acesta este adaptate și de la o limbă la parte. Da? Pentru că limbile sunt diferite. Și nu funcționează în același fel. Deci, este bine să folosim mult, să mai multe echipete, de să-i ajuta. Asta nu înseamnă că trebuie să jernizăm complet la echipetul semantic. El poate să fie de ajutor în... de demită, ce se vor face numele decât semanică. De, de exemplu, aici am venit un lucru mai spus la sitaxă, dar în momentul în care analizăm uh, complementele circunstanțiale, când sunt de loc, de timp, de mod, această clasificare este una semantică. Da? Dar ea, oricât cât s-au <laughs> Unii, nu au reușit să opească altceva. Dacă spune loc limot, este clar. referim la sens persicare semantică. Și vreau să obiun alt ceva. Da? Bun. Revenind acum la morfologie. Da? Tradițional, ea, am spus, se ocupare de intercesor cateporicii Dar, la un moment dat s-a pus problema. Care trebuie să fie obiectul de studiu? Da? Adică, care trebuie să fie, care este, este aia de aia Trebuie să fie morfem, da? De ce? În primul rând, nu poate, de ce nu poate să fie cuvântul? Că cuvântul este... compus... dar cevași nu. Nu, Minim. e cuvântul din morfeme, nu. Ideea era că o unitate minimală, ceea ceva, nu trebuie să-l putezi mai mici, da? Și, uh, inițial, cuvântul era unitatea de noastră, nu? Categoriile care Deci, la mea la tradiționale, erau de ce doi erau de Și un cuvânt a unei categorie gramaticale. respectiv statirii de ver, Și atunci, unitatea de studiu, Unitatea de bază a morfologiei tradiționale, era cuvântul. Dar... Da. S-a avansat în cercetarea linguistică și s-a văzut. Deci, de evident. S-a remarcat. Cuvântul este decompozabil. El se poate, pentru fi analizat, unități mai mici. continuă să fie totul de sens, da? În sensul, să analizăm, minimal. O să vedem. Mântul închi. El poate fi împărțit în două unități mai mici. Fiecare, și asta este foarte important, fiecare dintre ele are și semnificat, și semnificat. Da? Adică fiecare are și un deliș sonor și are și un anumit funționat, un sens. Nu? Generalitatea îmi aici, da? Deci LUP și timp I are un significat, e această mică vocală și are și nici sens. Înseamnă ceva. Ce înseamnă I aici? Ultral. Ultral. Dacă s-a făcut ultral. E adevărat. Este un sens gramatical, dar asta nu Deci se pot analiza aceste unități mai mici. Și așa ajungem de fapt la, la morfem, da? Morfemul care este unitatea de, unitatea minimă în, în morfologie. Da? Și în ce diferenție de ponem, dacă în fonologie, unitatea lui era ponem. este unitatea minimă în morfologie, care are, are semnificație. Significant deși o să vedem că există, așa mii de care nu are significanturi, da? Este unitatea minimă care are significat, deci care înseamnă ceva, significă ceva. Acel conținut a albăr, poate să fie lexical, da? Nu pot să fie, dar Nu importează. Înseamnă ceva. Fonemul ce era? era tot o un unitate minimală, dar care avea mai significanțe. Fonemul de nu înseamnă nimic, nu? El are significat. Fonemul era unitatea minimă care uh, putea să distingă significatul. Da? Dar el simul, nu avea significat. Cum... Uh, cum clasificăm uh, morfeme? Să mai multe tipuri de morfeme. În primul rând, distingem între morfeme dependente și independente. O este destul de clară distinție. Dar morfemele dependente nu pot să apară singure. Și în general, un anumit tip de morfeme de tipa marcată. O morfeme este i pluralizator. Da? nu poate să apară singur, da? În mod obligatoriu trebuie să întâlnească un alt termen care poate să apară singur, da? Aici poate să apară singur, care este un termen de tipul ăsta, da? Morfemele independente pot să apară singure desigur și au și sens lexical. număr, timp, mod, persoană. Da? Cu toate aceste conținuturi gramaticali. Deci, putem să avem de alte obiective și ideatoare și în comunitate. Și ideea este că atunci când avutăm în realitate, în obiectiv, noi nu prea care aparține aceleași paradigme, aparține paradigmei flexionale a celui astă. Când abordăm unii unei rădăcini, unei rădăcini, avem diverse terminații verbale, să spunem. Deci, vorbim de marcări verbale, dar nu pe un cuvânt nou, ci sunt var forme care aparțin aceleiși paradigme, paradigma verbului respectiv, da? Pentru că ultimul tip de ultimul tip de termen care se toacă Un crea cu de noi? Și în urmă o derivativ, da? Deci, ultimul tip de morfem este morfemul derivativă. Este un morfem independent, pentru că, din nou, nu poate să fie, nu poate să apară singur, trebuie să îl apășăm în fâine radicală. Prin aceste afixe derivative, creăm încuvinte noi. Da? Sunt ceea ce tradițional cunoaștem cu numele de prefixe și sufixe. Da? Acestea sunt de derivative. Deci derivăm. Pornind de la o rătăcină, creăm încuvânt nou, prin prefix sau prin sufix. Există însă, deci de derivative, se vață la în funcție de poziția pe care o pe față de rătăcină, avem prefixe, infixe, dar și infixe. care sunt în interior, infixe. Să vă dau un exemplu de infix. Infixul este un tip special de acintei marti de ce că nu are semnificat, nu se modifică. Un un acintei marti, în ce înseamnă cel Da? De exemplu, dacă de la a purta, da? O radacină, formă un purgător, tot înseamnă ceva. Este, are sensul, din nou, sensul de varb, pe cum este al acelor organizări sensul de agent, adică persoană care, da? sau lucru care, face ceea ce spune, ceea ce conține, ceea ce apare în, în morfemul lexical, în rădăcini. Da? Sau un prefix iarăși, da? Să ai un sens negativ, da? Primativ, etc. Da? De când aceste fixe nu înseamnă nimic, da? Nu, nu niciun sens. Dar câteodată este absolut necesar să aduc acest fix pentru a crea o altă categorie. Și să vă mai aici un exemplu. Dacă luăm -o, o rădăcină, mai fiind în îmi spui Da? este o rădăcină, este un morfem lexical care are un sens. Dacă noi vrem să formăm un verb, da? De la flow, de la un flori, noi nu putem să aducăm direct morfemul gramatical, pentru că acesta ar fi de silență al unui e, al unui e, aici, ar merge la acela uh, Nu putem să aducăm direct acel suficient, acel apix gramatical. și avem nevoie de un infix, da? Un element ca un tampon care de fapt și care este, în acest caz, F. Deci aducăm F, care este un infix, în moment derivativ. Și apoi aducăm de F, F care este desinență de infinitiv, da? Deci nu trebuie să zicem flore, trebuie să florefer. Și în avem fixe. De exemplu, la conjugarea verbală. Să ne punem la grupa 1. Avem verbe care au învinsul "-s", și verbe care nu au. În modul acest "-s", nu se amplin, din crez, da? Sau nu, "-cres". Sunt verbe care nu au. A cântat, o depojugare antigoare, se de desinențele de direct la vădăcina lui, care este cânt, nu? Cânt, cânt, cânt, Acel es este un fix. Nu nu despre mine. E un un, un mod fan poate să aibă mai multe se poate realiza mai multe multe să desfășoare. Un alunecător. Nu am nicio idee. Puneam un concept gramatical, La a fost estimat în anumite multe unități de expresie. Adică, concret. Pluralul, în română, se poate exprima, pentru pluralul de se poate exprima prin mai multe forme distincte, nu? Avem I, avem E, avem U, avem L. El înseamnă, în sensul lor, este diferit. Înseamnă ceva diferit. Dacă nu e imprinsă, dacă o punem cursă, dacă o punem De fapt, da? E mm. înțăcută. Sensul e același, în toate de jurare. De fapt știm că e așa, există foarte multe citaturi române care au un pentru că nu e nicio diferență, nu? formal, nu e nicio diferență între monede și monezi. Ca sens. Bun. Toate aceste realizări diferite se numesc alomorfe. Aici este un concept analog cu cel de alofon. Nu? Fonemul, Serg era reprezentat prin mai multe, din uh, are realizate tipuri prin alofone, variante de expresie. În cazul Moslemelor, el poate fi reprezentat prin mai multe alomorfe. Deci, un exemplu de alomor va aici, da, un rarul care este e, realizat prin mai multe alomorfe. În italian de exemplu, articolul fătărât masculin are mai multe aromoțe. În funcție de despre în care îl gânează. Poate să apară sub un matil, poate să apară sub un matil, sau poate să apară ca un simplu L, da? Deci spune L cu apostol. Există o diferență între cele trei... între I, I, I, Nu. Nu există, da? Sunt pur și simplu variante de realizare ale aceluiași conținut. Da? Este destul de... există o, această analogie, da? Că și morfem ale fără. Deci, a sunt aceste variante de realizare. Uh, in... Am mai fost propus, am, am, mai, am avansat deja, făcut Uh, există un așa mic care tot nu are significanță. El nu are nicio realizare activă, așa putea un morfem zero. Adică s-a propus, și e în general acceptată în morfologie, uh, existența morfemului zero. Ce înseamnă zero, acest morfem 0, Înseamnă că avem o poziție între 0,5 și ceva. Adică să ne gândim în, Dar analizăm lup, lup și lup. Știm că lup e la singular și lup e la plural. Dar noi cum știm că este la singular? Există un morfem de singular? Adică există ceva explicit care să ne indice că acest să e la singular? Nu. Da? Deci asta înseamnă morfemul zero. Deci morfemul zero se va opune unui alt morfem. De exemplu, Districția singular și plural este între zero, nimic, și i, o desinență care are un semnificanță. Da? Deci acesta este morfemul zero. Când există o opoziție și în, în principiu, uh, uh, aproape întotdeauna la singular se manifestă, dar singularul este nemarcat, se spune. Iar este marcat. E nemarcat înseamnă că nu are un existența unui morfem specific, presupune existența acestui morfem 0. Se poate întâmpla și în invers, dar foarte rar, la pluralul, la plural să avem un morfem Asta în Română. La Română e mult mai complicat. Adică, concret, ar fi ca pluralul substantiv să fie mai scurt decât parte că femeie, femeie. Da? Acolo, de fapt, dispare ceva la cura. Da? Dar, în principiu, singular, -o de întotdeauna nemarcat. Sau să ne gândim la, la, la prima persoană, de la prezent, de la zero. Cât da? merg? Dacă comparăm cu, cu următoarele persoane, da? Merg, și merge. Da? Care este răbăcina? mer, Bine, no. avem de fapt aici și am alomorf al de arată rodăcina, merg și rodăcina, merg. Da? Dar să zice, în graficia asta e așa. Deci, la, la, la persoana doar putem să identificăm un ofendor așa, da? Care este timp, da? E, în acel ne arată persoana a doua, da? La care e, arată persoana a trei, da? Și, mă rog, și-așa mai departe. De fapt, împărțirea poate să fie un pic mai uh, detaliată, dar nu este cazul să intrăm mai în să ne adică la, la mai apară și vocala primară, deci este un pic mai complicat. Ideea este că la, la prima persoană nu avem nimic care să se opună. Deci, merg este pur și simplu o așa apun. Nu are niciun, mare are niciun fel de desinență. Și persoana întâi în, în, în Română nu are desinență. Din loc și in acest cas, putea să vorbim de acest morfen Z, mm. Bun, uh, vreti să facem toate sau nu facem toate? despre morfeme. Dar trebuie da. să legim și să distingem o, mai ales între aceste trei tipuri de morfeme. Dafanul lexical, e morfemul e gramatical și morfemul derivativ. Da? Această distincție va fi este foarte importantă. Și, oricum, o să vorbiți de a când o să facem și e morfologie Ceea ce vă spuneam și poate despre motivele, motivele exical poate să fie indipendent dacă nu se învea da? Deci motivele exical, am spus, e da? Dar vreau să neapărat, independent de ce. Pentru că există pânările care au nevoie de aparat de o anumită de sine De exemplu, dacă revenim la un punct cum Da? prima vedere, zice că este indivisiv. Da? Asta este sensul și nu are da, are un crel. Da, să fii două Cas și tău. Exact. Cum putem constata faptului, dar două profele. Trebuie să ne-am gândit la... Exact, da? la alte formele ale lui. Aici, la Casă, case. Care este elementul comun care se Asta cas mai clar, numai, cas va fi rădăcinat, dar cas nu este independent, da? Deci cas este rădăcină, este un morfem rețical, dar în evident are un sens, este un concept din realitate, dar nu este morfem independent. El nu poate să existe cas decât urmat de acest minut morfem gramatical ă, care indică ce? Indică de faptă ă, aici, singular. E gen. Nu este un număr. Este un de gen. Numărul nu avem dată un moment de număr. Le stocuți împreună, dar ele nu sunt împreună. Deoarece este un moment de gen. Nu este un moment de număr. Ne indică să gen în cazul acestorul Sant. un substantiv masculin nu are noastră de gen, da? Dar unele, nu poate sunt da? Dar sunt numele femine originate da? femine, de putem să pregătăm că acest e este o marcă de gen. indică e, faptul că aceste substantive sunt de genul feminin. Cu niște excepții, da? Dar, în general, e poate fi considerat ca un, uh, o marcă de gen. E, de exemplu, la fel. E ar fi tot cu un gramatical, pentru că se poate detașa. Deci atât nu se poate detașa un mofem. Avem câine, câini. Da? Deci este clar că vădățile am zis nu câine. Dar E, nu putem să spunem pe mai Pentru că sunt poate multe, adică în E sunt jumătate jumătate. Da? Și masculină și feminină. Mă rog, o și i fac cineva Bine, nu strad cu o nu dar, este mai puțin important, dar nu este un indicator al, al genului, de fapt indică gen. singularul este demarcat, cel puțin în română și în limbile romanice. Deci dacă avem un morfem la substantive care el fi de o de gen. De exemplu, în, în italiană, spaniolă, portugheză, puteți identifica un morfem de gen, cu o pentru masculin și a pentru feminin. Hrista, fașista sunt masculine. Nu ne întotdeauna, dar acolo, din Hrista, fașista au fost simtite de derivate. Îi vorbim de un suficit derivativ, care există, și care nu are formă cestoș. Vorbim de o fel de gen mai din în care există o poziție. Deci dacă avem și O și A, atunci avem o poziție de gen. Dacă eu sunt antrepunei animale, atunci nu avem o poziție de gen. A? Și este posibil că o marcă, este o marcă secretară, este un omofem uh, fără sens. În amortizare. Da? Deci... avem Dragată de lața, avem poziția O-A, da? Și atunci, putem să spunem că O-A o omofeme de gen. Dar un, de fapt, e ziut pe care ne-am dat, nu este cel mai bun bun și că este un neanimat. Și, de fapt, nu este genul. și a zis foarte bine să ne Trebuie să fie ființe animate, da, care se disting pe baza unor diferențe de sex. De, nu, um... ajutați în Ajutați, dați-mi un exemplu. Trebuie să fie ființe animate care să fie, da, să avem masculin, feminin, Ceva, o, o, o, arhitect arhitector, da? A, acel A este pe pentru că există o poziție față de un masculin, da? Și atunci vorbim de morfem de gen. A, la, la substantivele neanimali nu este întrebări. Morfem de gen este un, pur și simplu o marcă segmentară. Este. este un morfem, deci îl putem detașa segmentar, dar el nu are un sens. Nu trebuie să că e artilarea nu a sens. Nu vreau să-i duc la detalii, dar deocamdată nu s-o relem, m-au trebuit. Adică o să-l viața stelată la momentul potrivit. Să-l mai vreau să-i duc și în mărcile secundare și în morfemele vide. Există și morfeme vide, în care nu au sens. Am spus că o să-l ai o sens, da? Și punele n-au sens, cum sunt acele infixe. Sau cum sunt Eu mai bine să ne oprim, să rămână cu laude. Băile profesole și ce? Deci, domn doctor, mă mulțumesc să facem să faceți această distincție mare fundamentală între noastre femei excitale, da? Care am spus, sunt întotdeauna răzbecini și sunt singurele care pot să fie independente, dar nu neapărat, da? Gramaticale cu care, adecție, e important, nu formăm cuvinte noi, da? dar apărțând paradigme, presionarea în lucrurile respectiv, și cele de derivativ, când ne includem, da? Tradicional, prefixele și fructe, cu care formăm cuvinte noi. Bun. Acum vreau să, să trecem, să analizăm și câteva Categorii gramaticale. răsuume categoriile gramaticale realizate în principiu cu ajutorul acestor afixe gramaticale, dar pe genere, numai cazul nominativ. ăndeva cuvinte despre despre gen. În principiu, la originea lui genul se baza pe o împărțire Da? Evident, această înfărțire era valabilă pentru uh, ființele animate, iar pentru cele neanimate se aplicau criterii foarte diverse, care țineau inclusiv de um, pândirea culturală a poporului respectiv. De multe ori, in animatele erau incluse într-o categorie a genului negru. Adică, atunci când vorbim despre genul gramatical, Cele mai multe mii cunosc împărțirea altă trei genuri, masculin, și neurii. Unde, întotdeauna, această împărțire uh, este, în principiu, nemotivată. Dacă genul este arbitrar, de ce mai să Nu există un motiv pentru ca să fie. Și evident, în alte genuri poate să aibă o genuri de să sau să fie uh, Dar, uh, Um, în cele mai multe cazuri, limile care vă spun părțile pe genul, ființele animate vor avea genul sau masculin sau feminin, da, în funcție, pentru că este o bazată pe sex. Um, Știu că limile romane au pierdut genul. La a cunoște această distinție care este, de fapt, că se presupune că proto indă -e avea această distinție mare între cele trei categorii de gen. A sunte mun și neutru, la Tina avea de asemenea, da? Uh, și pe bine, noi au deut Nebutru. Însă, sigur, cuintele muntru nu au disport așa neanț, ce s-a întâmplat cu el. Normal, da? S-au asimilat celor, două categorii, mă spune și pe mine. Știm de asemenea că, în până, suspect păstrează genul neutru, dar știm iarăși că este un neutru cu totul și cu totul special. În latină, genul neutru presupunea existența unor forme deosebite a determinanților. Da? Adică, ajectivele și toți ceilalți determinanți aveau forme speciale de uitru, Da? Adică neutru în, în latină se putea observa la nivelul sintagmei prin acord. Aveam o sintagmă și se poate avea sub satire prin acordul cu, la gen neutru al ajectivului să, sau un confin, altid de determinat, orice ar fi fost ea. În română, acest genul nu este observabil la nivel sintagmatic, Pentru că nu avem nici așa chipe de neutre, nici așa de asta de Este observat numai la nivel paradigmatic, în sensul că avem trei genuri de genuri, pentru că substantivele se împar în trei categorii. Dar la nivel substantive se împart două genuri, pentru că de neutrele știu mine. da? Realizează acolo masculin la singular și feminin la plural, Deci avem trei genuri numai paradigmatic, pentru că substantivele se împar în aceste trei categorii urmăne. Pentru că, evident, dintre noi nu funcționează în același fel cu masculină sau feminină, da? De dar, parat, sintamatic, la corp nu se vede. Da? Nu se vede. Și, de fapt, noi, chiar noi, în care suntem vorbitori, dar fiecare să, vorbim, care să ne dă seama de genul, trebuie să spunem la plural, dar din forma lui, că la singular, se va confunda cu un uh, masculin și nu știu, nu avem o modă să-l schimbe în În general multe limii două europene cunosc această tendință de dispariție a categoriei genurilor. Am spus limii de și se le prin cu pierderea reușului. De Despre asta mai vorbim. Două limii din jurul european au deput categoria de la Jukutoku, Moniqueza și Mersana, dar mai sunt mai multe limii germanice, întrebară și fretea distinctă masculin, felin și neutru, s-a transformat în altceva. Dar, diferit, adică în mod concret, în daneză, în olandeză, în suedeză, ce s-a întâmplat? Masculin și genelinul s-au confundat în genul care se numește acum genul comun. Și s-a păstrat genul neutru ca gen diferit. Deci avem, în, limile, în anumite linguri germanice, nu poate. Germana, engleză nu de loc, da? Fincleza vechei, știți, probabil v și ea, masculin, feminin, neutru, Acum așteptam <coughs> că, Germana are trei genul sau Santeza are trei genuri, da? Daneza, olandeza, Sueteza, da? Au un gen comun care a rezultat din confuzia între masculin și feminin și un gen neutru, da? Și e interesant pentru că este altceva, este diferit, nu? Romanii ce le-au abandonat neutru, nu? Pur și simplu, sustentuia de unul au devenit o masculină femurile, aici, s-a abandonat distincția între masculin și feminin. Deci a rămas acest comun, la această diferență între, se de gen cu baiutul, esențială între animate și neanimate. Dar asta nu înseamnă că genul comun sunt numai animate. De de altă parte, am, am spus că inanimatele au tendința să meargă la genul Asta este foarte... este pentru rivalul unde toate nebuntrele sunt inanimate, Încă nu este valabil de simplu, Adică, la masculină și la femenire întâlnit și în animate. Dar, în uh, animatele nu pot să fie, uh, animatele nu pot să fie multe. Și există, practic, trei excepții aici. Excepții parțiale, de ce? Pentru că aceste excepții de neutre animate uh, sunt, de fapt, niște substantive de maximă generalitate, niște substantive generice, cum ar fi animal. Da? Animal este neutru, dar an când este vorbim de maximă generalitate ce e un animal, adică care este animal? Dacă ar fi ceva, e ceva insuficient, dar este că este excepte general, să ne gândim când ne putem vedea practic. Dacă ar fi să desemnează să ne putem compara Nu poți. L-ai reprezentat o formă concret a lui, da? Deci asta este chestiune de maximă generalitate. La fel, ar fi un cultism care ține de aceeași și -a fel și anumit mai multe Nu? Tot culturile de maximă generalitate și, desigur, se îi gânde aici vechea denumire, no, vechea denumire, pentru animal. animalul e un cultism. E un tantric, e cum o dat din latina, târziu, secolul XIX, până atunci ce se folosea? în fritoarea. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. Se folosea top Da? Dar atenție, domnito, ne-am urată, domnito, cum Se mai folosea și vita. Da? Cu sensul de animal. Deci în româna mai veche, la româna veche, vita putea să ai și sensul general de animal. Cum asta desprezitor de la cum era, pe unul. Vite sau top, -top aia, Da? casme. Iangani au statici. Noi ai. sunt salvate, da? Pract în erau cu Sau sau că tava lui piace, ma no, no. Credo che Găina nu era domitoareca. Găina nu era chef, da, la gina. Poi non E mai... Păsării nu erau considerate animale, deci nu erau într-un categorie. categorii. <coughs> Era, nu erau categorizate ca sunt de animale. Deci animalele erau, bine, mamifere, spun. spune. Păsării e, nu exista această, această idee de mamifere pentru oamenii la celor vreme. Dar păsării vrem, nu erau în același categorie, deci erau niște fiare. Vă <gântuților> e ce în Europa. Vă ce, mai erau erau multe de dinieri, era și uh, uh, Ioana și Jivine, jivine asta. Da, stai tot sălbaticul. Sălbaticul. Sălbaticul era unde fac strutea. Deci În tehanie ceva Ce de gen? Când vorbim, când se de la gen, la mantita și când nu are gen. Adică, cum vedem existența genului? Cum se manifestă?